Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 16. «Як тобі, Джейн?» – запитала Маделін Еда увечері у ванні, коли він чистив зуби. А сама Маделін кінчиками пальців наносила свій дорогезний крем для повік на тоненькі зморшки. Зрештою, у неї ж диплом з маркетингу, і вона добре знала, що викинула гроші на вітер, купивши баночку надії. Еде завжди хвильку, я чищу зуби. Він прополоскав рота, сплюнув та постукав щиткою по раковині. Тук-тук-тук завжди три короткі рішучі удари ніби то не щитка, а молоточок чи гайковий ключ. Часом, якщо того дня вона пила шампанське, то ритуал еда із постукуванням щиткою Смішли їй до сліз. Джейн виглядає на 12 років, принаймні, у мене склалось таке враження, сказав Ед. «Абігел і то здається дорослішою. Не можу повірити, що вона теж мама. Він тиснув у неї зубною щіткою і таємничо посміхнувся. Але вона стане нашою секретною зброєю на цьогорічній благодійній вікторині. Вона знатиме всі відповіді на запитання, Глен. Готова посперечатися, що знаю більше популярних штучок, ніж «Джейн», – зауважила Мадлен. «У мене склалося враження, що вона не схожа на типову 20-річну дівчину. У деяких питаннях вона видається старомодною, як і з покоління моїх батьків». Вона ретельно оглянула обличчя, зітхнула та поставила свою баночку надії на полицю. «Як вона може бути старомодною?» – запитав Ед. «Ти ж казала, що вона завагітніла від хлопця, з яким у неї було побачення на одну ніч». «А, так, завагітнівши, вона так і народила дитину, настільки старомодна». Ну, тоді вона б мала залишити його на сходах церкви, пожартував Ед, у терновому кошику. У чому? У вербовому кошику. Це ж те слово, так? Вербовий. Я думала, ти сказав терновий. Так і було. То я спробував виправити свою помилку. Послухай, а що це за історія з жувальною гумкою? Вона постійно жувала. Правда? Залежність чи що? Вона випунула світло в ванні, підійшла до різних боків ліжка, увімкнула приліжкові лампи та відкинула покривало одним синхронним рухом, який залежно від настрою Мадельн означав або те, що у них ідеальний шлюб, або те, що вони застрягли у приміському житті середнього класу, і що їм слід продати будинок та вирушити в подорож до Індії. Думаю про те, щоб зайнятися зовнішністю Джейн. Пробормотіла Мадельн, коли Ед шукав у книжці потрібну сторінку. Він дуже любив кримінальні романи Патриції Корнвелл. Вона завжди так тісно стягує волосся, їй треба додати трохи об'єму. Об'єм точно, пробурмотів Ед. Саме це їй потрібно. Я теж так думаю. Він перегорнув сторінку. Давай знайдемо її бойфренда, сказала Мадрін. От взяв би і зайнявся б цим. І я б Селестою зайнялася. Знаю, це звучить дивно, звісно, вона красуня, хай там що. Селеста, красуня? запитав Ед. щось не помічав. Ха-ха-ха. Маделін взяла книжку і знову її відклала. Вони такі різні, Джейн і Селеста, але мені здається, що в чомусь вони подібні. Ніяк не зрозумію, в чому. Ед теж відклав свою книжку. Я тобі скажу, в чому. Справді, вони обидві травмовані. Травмовані? Як? Не знаю, відповів Ед. Але я добре розпізнаю травмованих дівчат. Колись я з такими зустрічався, і тепер можу розпізнати божевільну дівчину за милю. І що, я теж травмована? Запитала Мадалін. Саме це тебе привабило? Ні, сказав Ед знову взявся за книжку. Ти не травмована. Але ж я була, запротестувала Маделін. І хотілося бути травмованою і відтак цікавою. Коли ми зустрілися, моє серце було розбите. Є різниця між розбитим серцем та психологічною травмою, сказав Ед. Ти була сумна, тобі було боляче. Може, твоє серце було розбите, але не твоя психіка. А тепер помочь, бо мені здається, десь тут мене дурять, а я на це не ведусь. «Пані Корнвелл зовсім ні». «Ну, не знаю», – сказала Маделін. «Може, Джейн і травмована, але я не бачу, що щось не так із Селестою. Вона вродлива, багата та щаслива у шлюбі. І їй колишній чоловік не намагається вкрасти в неї доньку». «Він не намагався її вкрасти», – сказав Ед, дивлячись у книжку. «Просто Абігел переживає перехідний вік. Усі підлітки божевільні. Ти ж сама знаєш». Маделін знову взялася за книжку. Вона думала про Джейн і Зігі, як вони йшли вулиці, коли діти закінчили свої ігри. Вони трималися за руки, і Зігі щось розповідав Джейн, активно жестикулюючи однією рукою, а Джейн слухала, схиливши набіг голову та тримаючи в руках ключі від машини. Мадрін чула, як Джейн йому сказала: Я знаю. «Давай заїдемо по ті смаколики тако». Ця сцена нагадала Маделін часи, коли вона сама була мамою-одиначкою. П'ять років тому вона жила з Абігіл у маленькій трикімнатній квартирі над італійським рестораном. Харчувалася пастою, на винос та безкоштовним чесниковим хлібом. Маделін набрала сім кілограм. Вони були дівчатами Маккензі з дев'ятої квартири. Вона змінила прізвище Абігіл на своє дівоче, і відмовилася знову змінювати прізвище, коли вийшла за Еда. Жінка не може весь час змінювати прізвище. Після якогось разу це стає смішним. Їй була нестерпна думка, що Абігел носитиме прізвище її колишнього чоловіка. Тоді як Натан проводить різдво на пляжі Балі з якоюсь вульгарною перукаркою. Перукаркою, у якої, між іншим, було погане волосся, темні корені та посічені кінчики. Я завжди думала, що Абігел ніколи не любитиме Натана так, як любить мене то буде його покарання за зраду, сказала вона Еду. Я завжди себе втішала думкою, що вона не захоче, щоб Натан вів її до вівторя. Він заплатить, думала я. Але знаєш, ніфіга він не заплатить за свої гріхи. А тепер, коли в нього є Бонні, краще за мене, гарніше і молодше, коли у нього є нова донька, яка вже може написати весь алфавіт, тепер у нього є й Абігел. І йому все обійшлося, він не пошкодував ані на мить. Її здивувало, як затремтів її голос, вона думала, що їй переповність злість, але насправді то була біль. Вона й раніше сердилася на Абігел, дівчина давала приводи. Але вперше Абігел її вскривдила. «Вона б мала мене любити понад усе», – так по-дитячому сказала Маделін. Вона спробувала засміятися, бо це був жарт. Хоч і сказала те вона цілком серйозно. Я думала, вона буде любити тільки мене. Я відклав книжку і обійняв її. «Хочеш, я уб'ю цього придурка, знищу його». Думаю, я б міг підставити боні. Так, будь ласка, пробурмотіла Маделін йому в плече. Це було б чудово. Детектив сержант Адріан Квінлан. На цьому етапі ми ще не проводили арешті, але я вже можу сказати, що ми спілкувалися з особою чи особами причетними до цього. Стю. Не думаю, що взагалі хтось, зокрема й поліція, має бодай найменшу ідею, хто б це міг зробити. Розділ 17. ГАБРЕЛЬ Думаю, має бути певний етакет запрошення на вечірку. Бо те, що сталося в перший день навчання, неприпустимо. Ну ж, бо Зігі, усміхнися. Зігі нарешті усміхнувся саме тієї миті, коли тато Джейн позіхнув. Джейн натисла на кнопку, а потім подивилася на екран фотоапарата. Зігі та мама усміхалися, а тато збирається позіхнути, рот відкритий, очі примружені. Він втомився, бо прокинувся дуже рано, щоб доїхати на півострів аж із Гвенвілу, та побачитися з онуком у перший день школи. Батьки Джейн завжди лягали пізно і прокидалися пізно. І щоразу, коли їм доводилося виходити з дому раніше 9 ранку, це був подвиг з їхнього боку. Минулого року тато вийшов на пенсію з державної служби, відтоді вони з мамою лягали дуже пізно. До третьої чи четвертої ночі складали пазли. «Наші батьки перетворюються на вампірів», – сказав Джейн її брат. «Вампірів, котрі складають пазли. Хочеш, мій чоловік сфотографує вас усіх?» запропонувала жінка, яка стояла поруч. Я бі сама сфотографувала, але я не дуже з технікою. Джейн підвела на неї очі. Жінка була вбрана в довгу сукню та чорну майку. На зап'ястях мотузяні браслети, а волосся заплетена в довгі коси. На плечі вона мала татуювання у вигляді китайської єрогліфу. Вона трохи вибивалася на фоні решти батьків, вдягнених у пляжні шорти та майки або ділові костюми. Її чоловік виглядав помітно старшим за неї. Одягнений у футболку та шорти, звичний татів одяг. За руку він тримав маленьку, мов мишеня, дівчинку з розпатленим волосічком, здавалося. Її форма на три розміри більша, ніж треба. «Бійся об закладти Бонні», – подумала раптом Джейн, пригадавши, як Мадрін описувала свого колишнього чоловіка та його нову дружину. І в ту ж мить жінка сказала, «Я Бонні, а це мій чоловік Натан та донька Скай». Дуже дякую, сказала Джейну, вручила фотоапарат. Колишньому чоловікові Маделін підійшла до батьків та Зіги. Скажіть сир і тістечка. Натан підняв камеру. А? Запитав Зігі. Кави? Мама Джейн позіхнула. Натан зробив фото. Тримайте. Він повернув камеру Джейн саме тоді, коли до його доньки підійшла кучерява мала. Джейна хвилю стало зле. Вона одразу її впізнала. То була дівчинка, котра звинувачила Зіги, буцімто він хотів її задушити. Ама -белла. Джейн озирнулася, де ж її сердита мама. «Як тебе звати?» – запитала Амабела у Скай з дуже серйозним виглядом. У неї в руках була пачка біло-рожевих конвертів. «Скай!» – прошепотіла дівчинка. Вона була така сором'язлива, що аж боляче було спостерігати за тим, як вона намагається видушити з себе слова. Амабела перетасувала конверти. «Скай! Скай! Скай! Нічого собі! Ти вже вмієш читати?» – запитала мама Джейн. «Я читаю з трьох років», – вічливою пивела Амабелла. Вона продовжувала шукати серед своїх конвертів Скай. Вона вручила рожавий конверт. «Це запрошення на мій день народження. Це буде вечірка на літеру А. Бо з цієї літери починається моє ім'я. Ще не ходиш до школи, а вже вмієш читати». Батько Джейн звернувся до Натана. «Буде відмінницею в школі. Мабуть, з нею спеціально займаються. Як гадаєте?» «Не те, щоб я хвалив своє болото, але Скай вже теж непогано». «Читай», – сказав Натан. «І ми не віримо підготовчі заняття. Правда, Бон? «Ми дозволяємо Скай розвиватися органічно», – додала Бонні. «Органічно» – насупився батько Джейн, як фрукти, а Мабела повернулася до Зії. «А тебе як?» Вона запнулася. На її маленькому обличчі застиг панічний вираз. Вона притисла до грудей свої рожеві конверт, ніби, щоб не дати Зіги вкрасти їх у неї. Та без слів розвернулася та втекла. «Господи, що це було?» – запитала мама Джейн. Це та дівчинка, котра сказала, що я її образив, поважно пояснив Зігі. Але бабусю, я її не ображав. Джейн озирнулася. Куди б вона не подивилася на шкільному майданчику, скрізь бачила дітей у завеликій новенькій шкільній формі. І кожна дитина тримала білорожевий конверт. Харпер. Послухайте, ніхто у цій школі не знає ринати краще за мене. Ми дуже близько спілкувалися. Я можу із впевненістю вам сказати, що того дня вона нічого не хотіла Саман. Господи, ну звісно, вона хотіла зробити демонстративний жест. Розділ 18. У перший день школи Хлої Мадвін потерпала від ПМС. Вона намагалася якось це здолати, але безуспішно. «Я сама обираю свій настрій», – сказала вона, сама собі, на кухні, ковтаючи капсули, енотери, немов валю, вона знала, що толку з таблеток не буде жодного». Бо ж приймати їх слід регулярно, але мусила зробити хоч щось, хоча, мабуть, у цьому випадку то була марна витрата грошей. Її бісила невчасність місячних. Вона воліла знайти, бодай, когось винного в ідеалі колишнього чоловіка та не могла придумати, яким саме чином Натан міг нести за це відповідальність. Бонні, мабуть, пережила усі жіночі метаморфози, танцюючи при місячному світлі. ПМС був чимось новим для Маделін. Ще один прекрасний аспект старіння. Раніше вона у це все не вірила, а ближче до 40 її тіло вирішило «Ок, то ти не віриш у ПМС. Я тобі покажу, що це таке. Насолоджуйся, стерву». І тепер один день на місяць їй доводилося імітувати геть усе. Люб'язність, любов до дітей, любов до Еда. Якось вона почула, і тоді це її обурило, що ПМС використовують як пом'якшувальну обставину при вбивстві. Тепер вона розуміла, сьогодні вона... Запросто могла когось убити. Власне, вона думала, що якщо нікого не б'є, то претендуватиме на якесь визначення її надзвичайної сили волі. Усю дорогу до школи вона намагалася глибоко дихати, щоб заспокоїтись. Дякувати Богу, Фред і Хлоя не чубилися на задньому сидінні. Ед щось мугикав собі підніс, керуючи, що було трохи нестервно. Недоречна, невпинна радість чоловіка. Але принаймні він мав чисту сорочку і не наполягав на тій, Замалій поло з плямою від томатного соку, яку він, очевидно, вважав невидимою. Сьогодні ПМС не переможе, не зруйнує цей важливий день. Вони одразу знайшли місце на парковці, і діти вибралися із машини одразу, як їм сказали це зробити. З Новим роком пані Пондер гукнули вони, коли вона проходила повз маленький біленький будиночок поблизу школи, де кругленька сива пані Пондер сиділа на розкладному стільчику з чашкою чаю та читала газету. «Доброго ранку!» – проєзно відгукнулася пані Пондер. «Іди, іди!» – Маделін прошепотіла Еду, коли той сповільнив ходу. Він любив побалакати з пані Пондер. Колись під час війни вона працювала медсестрою у Сінгапурі. Власне, він любив побалакати з будь-ким, а надто, коли їм під 70 років. «Сьогодні Хлоя йде в школу. Перший день!» – гукнув Ед. «Великий день! Хай береже її Бог!» – відповіла пані Пондер. Вони пішли далі. Маделін тримала настрій під контролем немов смаженого собаку на повідку. На шкільному подвір'ї юрмилися батьки і гомінкі діти. Батьки стояли, а діти носилися навколо них немов кульки, що розсипалися по автомату для гри в пін-понг. Новенькі батьки нервово усміхалися. Мами учнів, шестикласників зібрались у вузькі, нерозривні кола, впевнені в собі немов королеви школи. І були представники блондинок Боб із свіженькими блондинистими стрижками. Все було чудово. Морський бриз, щасливі дитячі обличчя і от вже щорт її колишній чоловік. Не те, що вона не знала, що він там буде, але їй бісило, що він так комфортно почувався у її Маделін шкільному подвір'ї, що він був настільки задоволений собою такий собі звичайний татусь. І що ще гірше, він фотографував Джейн і Зігі, а вони належать Маделін. Та приємну пару, ледь старшу за саму Маделін, явно батьки Джейн. І ще він був, жахливим фотографом. Не покладайся на Натана в питання фотографій. Взагалі не покладайся на Натана. «Он тато Абігел», – сказав Фред. «Я не бачив його машини». Натан їздив на жовтому Лексусі. Бідолашний Фред був би радий, якби його тато розбирався в автомобілях. Ед навіть не відрізняв одну модель від іншої. «Ось моя зведена сестра Хлоя показала на доньку Натана та Бонні. Шкільна форма Sky була завелика на неї». Великі сумні очі та довге скуйовджене волосся робили її схож на маленьку сумну бродяжку із недолених. Маделін просто бачила, що буде далі. Хлоя дочерить Скай. Скай була саме з тих дітей, кого маленька Маделін сама б у школі взяла під крило. Хлоя запрошуватиме Скай додому, щоб погратися і заплітатиме її. А наступної миті Скай кліпнула, бо в її очі потрапило пасмо волосся, і Мадалін завмерла. Мала кліпнула точнісінько так само, як це робила Абігел, коли волосся лізло її в очі. То була частина дитини Маделін, її минулого та її серця. Мав би існувати закон, котрий забороняв колишнім чоловіками заводити дітей. Повторяю тобі в мільйонне», прошепотіла вона. Скай сестра Абігел, а не твоя. Дихай глибше, прошепотів Ед. Глибше. Натан віддав камеру Джейн та попрямував до них. Він відростив волосся, сиве та густе, яке спадало йому на чоло, ніби він був австралійським югрантом. Маделін підозрювала, що волосся він відростив на зло Едові, котрий вже й майже посивів. Меді. Він єдиний на світі називав її Меді. Колись це її дуже тішило, зараз страшенно дратувало. Еде, друзяко і маленька «Ммм, це твій перший день у школі, чи не так?» Натан не завдавав собі клопоту, запам'ятувати ім'я дітей Маделін. Він простягнув руку, щоб привітатися з Фредом. «Привіт, чемпіон!» Фред її зрадив, відповівши на його вітання. Натан поцілував Маделін у щоку та енергійно потис руку Едові. Його втіха від того, настільки цивілізовані у нього стосунки з колишньою дружиною та її сім'єю була дуже показна. «Натане» – промовив Ед. Він дуже характерно промовляв ім'я Натана – Цікаво його інтонував і ставив наголос на другий склад. Це завжди змушувало Натана зупинитися. Він ніколи не розумів, знущаються над ним чи ні. Але сьогодні цього було недостатньо, щоб покращити настрій Мадрін. «Сьогодні великий день», – сказав Натан. «Ви вже досвідчені батьки, а для нас це вперше. Скажу, не соромлячись, що коли я побачив скаю в формі, то навіть просльозився. Мадлен не могла опиратися спокусі. Натане, Скай не єдина твоя донька у школі. Натан почервонів. Вона порушила неписане правило не дорікати. Але, господи, лише святий би промовчав. Коли Абігел пішла до школи, Натан помітив це лише за два місяці. Якось він подзвонив посередня, щоб поговорити з донькою. Вона у школі відповіла Маделін. У школі? Про бурмотів він. Хіба вона не замаленька для школи? Власне, про Абігел. Медді. «Ти не проти, якщо ми поміняємося вихідними», – сказав Натан. «У мами Бонні день народження в суботу, і ми їдемо до неї на вечерю. Вона дуже любить Абігель». З блаженною усмішкою біля нього матеріалізувалася Бонні. Вона завжди блаженно усміхалася. Маделін підозрювала, що вона вживає наркотик. «У моєї мами з Абігель особливі стосунки», – сказала вона Маделін, ніби ці новини могли її потішити. «Тому й торіч». Хто б хотів, щоб її донька мала особливі стосунки з мамою дружини колишнього чоловіка. Тільки Бонні могла подумати, що це приємно чути. І хіба можна поскаржитися? Та навіть подумати цього не можна. Столипельку, сучко. Бо Бонні зовсім не була сучкою. Тож Мадельн могла лише стояти, слухати, кивати і приймати все це, тоді як настрій гарчав, рвався та шарпав Повідець. Гаразд, відповіла вона. Без проблем. Тату... Скай потягнула Натана за рукав в сорочки, і він взяв її на руки. А Бонні зачудовано на них милувалася. Вибач, Меді, я просто не створений для цього. Ось що сказав їй Натан, коли Ебігел виповнилося три тижні. Вона була вередливою і з того часу, як її привезли додому з пологу, не спала довше 32 хвилин. Маделін позіхнула. Я теж, вона не думала, що він Буквально це мав на увазі, а за годину ошележено спостерігала, як він спакував одяг у довгу червону сумку. Для крикета його очі зупинилися на мить на дитині, ніби вона була чужа, і він пішов. Мадалін так ніколи йому й не пробачила і не забула того побічного погляду, який він кинув на свою красунечку доньку. А тепер донька виросла, сама собі пакує шкільний обід, сама їде до школи автобусом, і йдучи з, з дому кидає через плече «Не забудь, я сьогодні ночую тата». Привіт, Мадлен, сказала Джейн. Джейн знову була одягнена у просту білу футболку з подібним вирізом. Невже в неї немає інших сорочок, туж, джинсову спідницю та в'єтнамки. Її волосся було стягнене у тугий хвостик, і вона непомітно жувала гумку. Її простота якимось чином вгамувала лють Маделін, ніби Джейн була потрібна їй, щоб ліпше почуватися, як після хвороби хочеться звичайний сухий тост. Джейн з теплотою в голосі промовила вона, як справи? Бачу. «Ти вже познайомилася з моїм чарівним колишнім чоловіком та його сім'єю?» «Хо-хо-хо!» – вигукнув Натан, зовсім як Санта-Клаус, бо не мав уявлення, як ще можна відреагувати на книпи про чудового колишнього чоловіка. Маделін відчувала, як Ед поклав рукою на її плече знак попередження, що вона надто близько до межі цивілізованості. «Познайомилася!» – відказала Джен, її обличчя не видавало емоцій. «Познайомся! Це мої батьки! Діта Біл! Добрий день! Ваш внук, красунчик. Мадлен скинула руку Еда та потиснула руку батькам Джейн. Вони були дуже милі. Це було зрозуміло з першого погляду. Власне, ми думали, що Зігі – це реінкарнація мого любого татуся. З ентузіазмом розпочала мама Джейн. Ні, ми так не думаємо, – відрізав тато Джейн. А це, мабуть, ваша крихітка. Лоя передала Мадлен рожевий конверт. Може заховати маму? Це запрошення на день народження Ама Белли. Слід одягнутися у когось, чиє ім'я починається на літеру А. Я збираюся бути принцесою, і вона побігла геть. Вочевидь, бідолашному Зігі не запрошено на цю вечірку. "Мама Джейн", стишила голос. "Мам", сказала Джейн, обличчя. "Що? Вона б не роздавала запрошення на майданчику, якби не запрошувала весь клас", сказала Мадвін. Вона обвела очима майданчик, шукаючи Ренату, і побачила Селесту, котра саме заходила до воріт школи, запізно, як завжди, тримаючи близнюки за руки. Неймовірно вродлива. Виглядало це так, ніби до школи зайшла істота іншого біологічного виду. Маделін побачила, як один з татусів другокласників побачив Селесту, знову озирнувся на неї, немов, не вірячи власним очам, та лид не перечепився чийсь портфель. І на зустріч Селестії йшла Рената з двома рожевими конвертами. «Я її вб'ю», – проголосила Маделін. Пані Ліпман. Знаєте, я більше нічого не говоритиму. Зрештою, ми заслуговуємо на те, щоб нам нарешті, дали спокій. Один з батьків нашої школи мертвий. Це горе для всієї громади. Габріел. Хм, я не сказала, що вся громада дуже горює. Це було б перебільшенням. Селеста бачила, як якийсь чоловік лед не впав, заглядаючись на неї. Може завести роман, може це допомогло б зрушити ситуацію з місця та пустити... Під укіс її шлюб, куди він і так невпинно сповзав усі ці роки. Та сама лише думка іншого чоловіка сповнювала її сонною важкістю. Її було нудно. Інші чоловіки її не цікавили. Пері дозволяв їй почуватися живою. Якщо вона від нього піде, то назавжди залишиться сама. В її житті більше не буде сексу, буде сама лише нудьга. Це несправедливо, він просто її знищив. «Мам, ти надто сильно стискаєш мою руку», – зарепетував Джош. «Справді, мам». Підтримав Макс. Вона полегшила хватку. Вибачте, хлопці. День розпочався невдало. По-перше, щось було катастрофічно. Негаразд шкарпеткою Джоша. Вона не трималася рівно. Попри всі спроби, потім Макс ніяк не міг знайти дуже особливого чоловічка-легу у дуже особливому жовтому капелюсі, який йому потрібен був саме цієї миті. Вони обидва чекали на татка, їм було байдуже, що він десь на іншому кінці світу. Він їм був потрібен і крапка. Селесті теж був потрібен Пері. Він би впорався із шкарпеткою Джоша і знайшов би чоловічка Лего для Макса. Вона завжди знала, що ранкові збори до школи – справа нелегка. І вона, і хлопці любили спати, і зранку були не в найкращій формі. А ось Пері прокидався легко, енергійний і в гарному настрої. Якби він сьогодні був вдома, вони б зараня зібралися на свій перший день у школі. І в машині лунав би сміх, а не панувала мовчанка, яку перебивала хіба вовтудзання хлопців. Зрештою, вона дала їм цукерки на паличці. Вони вийшли з машини, хлопці облизнули свої цукерки. Селеста побачила знайому ще з дитсадка маму. Вона й пройшла повз, мимо усміхнулася до хлопців та кинула на Селесту. «Що ти за мати? Поглянь!» «Там Хлоя Зіги загорла в Джош. Ходімо. Уб'ємо їх, проголосив Макс. Хлопці, так не можна говорити, обурилася Селеста. Господи, і що подумають люди? Це ж не по-справжньому, маму, пояснив Джош. Хлої та Зігі так подобається. Селеста, це ж Селеста, чи не так? Хлопці дременули, а перед її очима постала жінка. Кілька тижнів тому я зустрічала вас із чоловіком у крамниці шкільної форми. Вона торкнулася моєї грудей. Рената, я мама Амабели. Звісно, привіт, Ренату Привіталася Селеста. Пере не міг прийти, а Рената з надією роззернулася довкола. Він у Відні, пояснила Селеста, багато їздить по роботі. Ну, звісно, із знанням справи, сказала Рената. Мені здалося, мені здалося, що я десь його бачила. Тож вдома я погуглила і тоді до мене нарешті дійшло Пері Вайт. Власне, я кілька разів бачила вашого чоловіка. Я теж займаюся управлінням фондами. Чудово, фанатка Пері. Часом Селеста думала, що ці фанатки сказали б, якби побачили, що він робить. Я тут підготувала запрошення для хлопців на день народження Амабели. Рената простягнула два рожеві конверти. Буду рада бачити і вас, і Пері. Чудова нагода для батьків познайомитися ближче. Прекрасно, Селеста взяла конверт і поклала їх у сумку. Добрий ранок, панянки, то була Маделін в одній зі своїх запомрочливих суконь. На її щоках світився рум'янець, а в очах. Небезпечний блиск. «Дякую за запрошення Хлої на вечірку Амабели». «Господи, Амабела їх уже роздає!» Рената зупинилася та поплескала себе по сумці. «Мабуть, взяла їх з моєї сумки, бо це я мала їх тихенько роздати батькам». «Саме так, бо схоже на те, що ти запрошуєш увесь клас, окрім одного маленького хлопчика». «Я так розумію, ти про прозігі того хлопчика, який наставив синців на шою моєї доньки», сказала Рената. «Він не потрапить до списку запрошених. Який сюрприз! Ренато, вгамуйся, сказала Мадрін, ти не можеш так вчинити. То подай на мене до суду. Рената кинула на Селесту великий, пустотливий погляд, ніби то був їхній спільний жарт. Селеста глибоко вдихнула, вона не хотіла втручатися в цю ситуацію. Може, я, я перепрошую, Ренато, перебила Мадрін, вибачаючись із королівським виглядом, але Хлоя не може прийти на вечірку. Дуже шкода, відказала Рената. Вона потягнула за рим'янець сумки, що простягався через її плече, немов поправляючи. Обладун, знаєте, я краще припиню цю розмову, перш ніж скажу щось, про що пошкодую. Вона кивнула Селесті. Приємно було знову вас бачити. Маделін дивилася їй в спину, як вона йшла, і здавалася натхненною. Це війна, Селесто, радісно сказала вона. Війна, точно кажу. Ох, Маделін, зітхнула Селеста. Харпер, я знаю, ми всі підносили Селесту, але не думаю, що вона дуже дбає про правильне харчування дітей. Я бачила, як близнюки їли цукерки на сніданок в перший день школи. Саманта. Батьки схильні засуджувати один одного. Не знаю, чому. Може, тому, що жоден із нас не знає, напевно, як виховувати дітей. Думаю, часом це може призвести до конфліктів. Звісно, не такого масштабу. Джекі. У мене, наприклад, немає часу на те, щоб засуджувати інших батьків. Чи взагалі ними цікавитись? Мої діти – це все моє життя. Детектив, сержант Адріал Квінтан. На початку до розслідування вбивства схоже, що ми... Висунемо звинувачення у нападі одразу кільком батькам. Ми дуже розчаровані та неабияк шоковані тим фактом, що група батьків так поводилась.